Діставши слово, про моє застереження щасливо забували, і як соловей натхненно виливали потоки у лесної, медяної, цукрової, сахаринної, сорбітово-кселітової, яка там ще є підсолоджена води. А я ж робив вигляд, що намагаюся уважно слухати, і тільки в ряди годи кидав позора в бік жінки. Вона ж, помітивши моє відчуження, поклала на вуста чи ж іронічну, чи зневажливу посмішку. Очевидно, ніяк не могла вмістити в своїй гарній голівці з темними кучерями, що хтось може дозволити собі таку кричущу зухвалість – не вподобати її. І тут я помітив різницю між нею і тією, що являлося мені. Була саме у волосі. Зачіски в обох різні У тієї старовинна З передромантичної чи романтичної дуби А в цієї цілком сучасна Зроблена найпевніше не самостійно А таки вправними перевкарями Більше того і барва волосся була інша У тієї темно-каштанова, природна А в цієї з чи мідяним відливом Неприродним Отже, була фарбована. Саме це знову примусило мене подумати про явище реінкарнації. А мій друг-скептик поважно мене застеріг. Коли й далі пускатиму в голову таку каламуть, корчити ідіота мені потреби не буде. Стану ним, напевне. І ось нарешті очікуваний усіма момент. Я закриваю обговорення і оголошую фуршет, для чого запрошую товариству перейти до сусідньої кімнати, де вже понакриво столи повні тарілок і тарели із бутербродами. З недавнього часу наш шеф почав їх називати канапками. Стояли розкорковані пляшки та порожні чарки, які з нетерпінням очікували, коли що їх наповнять. Публіка загула, і з більшою поспішливістю, ніж годилося, ринула, як вода з прорваної греблі у ту принадну кімнату. Ми із шефом, як головуючий та герой дня, ішли останніми. І шеф, призупинивши мене, почав розтлумачувати, як він розуміє концептуальність. Докладно оповідаючи, вже не вперше і не в десяте, що саме поняття концептуальності походить від принципу барокового концепту. Хоча ці поняття тепер не цілком зливаються, а в історичній перспективі здобули свою і одновимірність, і різнобіжність. Шеф при цьому цупку тримав мене за рукава піджака, ніби боявся, що не дослухаю його і побіжу у фуршетну кімнату, як решта публіки. А я терпіти не можу, коли мене при розмові хтось притримує, чи надто близько прихиляється, дихаючи своїми несвіжостями. У фершетовій кімнаті нас не чекали. Там з'явився вже Тамада, очевидно, спеціаліст із цієї галузі, і проголошував пишні заздравиці на честь шефа. Зовсім не нічачись от того, що той ще не зайшов. Адже в тій ситуації був головним уже не шеф, а те, що покоїлось у пляшках. І, як при всіх фуршетах, стояв такий шум і гам, бо люди наливали собі і розбивалися на пари, чи трійки, чи четвірки, хапали бутерброди, що не заважало їм справно молоти і язиками. Ще вже вперто доводив мені, що без концептуальності жодна праця не може вважатися досконалою. «А що ви думаєте про реінкарнацію?» – спитав несподівано для самого себе я. «Що?» – очі шефа округліли, а вуса безпомічно опустилися. «Питаю, що думаєте про реінкарнацію?» – повторив я. Шеф був спантеличений. Через надмірне марнолюбство не міг визнати, що не знає слова. Відтак прогул добродушно гадаєте, це має зв'язок із концептуальністю? Але ми заговорилися. Нас чекають люди.